Не мали жалю до себе. Та в лиху годину звела їх доля з собою, Та не розсоромили себе. Негідний гідному дотримав слова. Гетьман не відступив короля під Полтавою, Король гетьмана не видав у Бендерах. Втратили бій, Та не втратили лицарської честі. Король прикляк, покрилену голову перед маєстатом смерті схиливши потім кріпко стискав воєнрувського за руку Обидовський висловив свій жаль Орлика просив вести далі канцелярське діло і кланюючись направо і наліво подався через яр до свого табору Ще вчора було їх двоє нині він один залишився Цього вечора нікого не кликав до себе, нікого не приймав. Всю ніч не спав. Читав Плутарха і Псалтир. Дорогою Івана Мазепи Після смерті Богдана Хмельницького боротьба за українські землі між Москвою, Польщею, Туреччиною та Кримом посилилася і так виснажила противників, що вони почали укладати договори про перемір'я? Не секрет, що ці договори були лише тактичними кроками противників до остаточної руїни України та повного її загарблення. Першою до такого маневру вдалася Польща, уклавши в журавні, що в Галичині, мир із турками, за яким зрікалися на їхню користь поділля і правобережної України, за винятком земель Північної Київщини, та продовживши в липні 1678 року дією підписаного 1667 року Андрусицького договору, внаслідок чого Київ залишався за Москвою, яка за це зобов'язалася віддати польській короні частину Вітчизни і сплатити великий відкуп. Тепер настала черга Москви зробити свій хід. весною 1681 року в Бяхчисараї між нею Туреччиною та Кримом було укладено перемир'я на 20 років, згідно з яким жодна зі сторін, що підписала угоду, не мала права заселяти землі між Бугом та Дністром, тобто простір, що був осердям держави Богдана Хмельницького. Колиска воля і змагань українського народу до своєї державності тепер мала перетворитись у мертву пустелю яку історики назвуть надгробним пам'ятником на могилі визвольної боротьби українського народу, що тепер ставав лише знаряддям у руках зріліших та краще організованих сусідів. Окладені примір'я та договори виявилися нетривалими. Невдовзі турки віддали правобережну Україну молдавському господареві Іванові Дуці, який відразу заходився колонізувати українські землі. Не мала намірів дотримуватись угод, укладених у журавнії Польщі. Під проводом короля Яна III Собеського вона не припиняла прикордонних воїн з турками. Польщі вдалося доволі швидко видіснити турків з Поділля, у їхніх руках залишився тільки крем'янець. Здобувши Поділля, Польща стала активно колонізувати його, відновивши проте козаччину, без якої не могла обійтися в боротьбі з. Врешті в цю боротьбу активно включилися, крім Польщі та Австрії, Венеційська республіка та Папа Римський. Виступ їх проти Туреччини тепер означав, що загарбання України довірено Москві та Польщі. Аби здійснити свої наміри, потрібно було укласти між собою договір та спільними силами вивести з числа претендентів Туреччину і Криму. Найтрагічнішим у цій грі було те, що доконати Туреччину та Крим, згідно із задумами, мала сама Україна. Тодішній гетьман України Іван Самойлович розумів, що укладення договору між Москвою і Польщею супроти Туреччини призведе до остаточного поділу України. Хоча на той час авторитет Гетьмана серед народу та старшини через безмірне, як вважають історики, властолюбство, користолюбство та пиху не був високим, Іван Самойлович мав благородні патріотичні наміри об'єднати під одну булаву загарбані ворогами українські землі та створити чи реставрувати суверенну українську державність. Гетьман докладав величезних зусиль, аби й надійшло до згоди між Москвою і Польщею. Був проти воїн з Кримом в якому бачив реального партнера у своїй боротьбі. Однак навесні 1686 року мир таки було укладено. В історію угода дістала назву «Вічного миру». Польща зрікалася на користь Москви своїх претензій на лівобережну Україну і на правобережній Україні Києва. Крім того, під зверхністеря повністю переходило Запорожжя, за ці поступки Польща діставала від царя 146 тисяч рублів та землі середньої Київщини над Дніпром. Поділивши між собою українські землі і забувши при цьому запитати Україну, чи хоче вона такого поділу, обидві сторони зобов'язувалися спільними силами вдарити на турків. Гетьман Самарлович не приховував свого обурення антиукраїнської угоди, чим настроїв проти себе Москву. Воюючи з нею, він не бачив, що немає підтримки в себе, на Україні, а відстоюючи автономію тієї ж України, сам доклав рук, аби знищити одну з її підвалин, підпорядкувавши Українську Православну Церкву Московському Патріархові. В обставинах, які склалися редьманою, не залишалося нічого іншого, як покірно піти в Московському запрягу проти турків, аби виконати постанови вічного миру. Москва вирішила завдати татарам удару в самому їхньому серці, у Криму. Наприкінці травня туди вирушила 100-тисячна московська армія під командуванням князя Василя Голицина, фаворита тодішньої царівної Софії. А в запорозьких степах між Ореллю і Самарою до Голицина долучилося військо гетьмана Самойловича. З'єднані армії рушили на перекоп. Курява і за духа мучили вершників і не було води. А в гетьмана запалились повіки, він, не криючись, лаяв Москву за цей безглуздий похід та ще в таку пору, коли проти нього настроєна сама природа. І справді під великим лугом загорівся степ, а вогонь за короткий час перетворив землю у мертву пустелю. Серед московського війська пововзла чутка, що зробили це, порозумівшись з татарами. Українці, які від самого початку були проти походу. Продовжувати похід було би зглуздям, проте князь Голицын